El disc de la setmana Amb Miquel Martínez Vila Aquesta setmana tenim amb nosaltres en Nacho Tarrés, que és la veu i guitarra del grup Gossos. El grup Manresa ja ha celebrat els seus 30 anys amb una discografia ben variada i una cançó que forma part, indubtablement, de la història recent de la música en català, que és Corren. Nacho Tarrés, bon dia. Hola, bon dia. Primer de tot et que ens expliquis una mica la història d'aquest grup Gossos. Uf, doncs com et pots imaginar són 30 anys de moltes, gairebé de, de, de tota una vida. És un grup que vam arrencar quan teníem 19 anyets i, i que d'alguna manera ens van donar a conèixer per tenir una característica bastant pròpia del moment, que érem quatre veus, quatre guitarres acústiques i a partir d'aquí doncs, quatre nois de Manresa que jugaven a fer música doncs, van iniciar doncs el que en aquells moments no sabíem que seria doncs, la nostra carrera i la nostra professió doncs, durant aquests últims 30 anys. El, el, nom, el nom, doncs bé? El nom, com sempre, els grups necessitem alguna, algun nom per identificar-nos i la paraula gossos o el concepte gossos doncs, era el com que responia bastant bé al nostre estat d'ànim, o a la nostra manera de fer que tenim en aquells moments. Sí, però després de, de 30 anys eh, durant voltes per Catalunya i per tot arreu, el, el gos no l'heu fet gaire. No, no, la veritat és que, que era, una, era una, una cosa que segurament sortia de la nostra posta d'orescència però després, com bé dius, doncs, la vida ens va deparar un camí que no esperàvem i que ha sigut doncs, de molta feina i de molta, de molta treball i tenacitat per poder, per poder continuar doncs, tants anys en, a, en aquest ofici. T'hem demanat que ens triïs un, un àlbum, un disc, i ens has triat oxigen, que va ser el premi millor disc de l'any del 2007. Què, què té d'especial aquest, aquest disc? Bé, per nosaltres va ser un moment d'alguna manera bastant culminant, en el sentit que en la carrera de gossos, així com els primers anys per nosaltres van ser com molt, no, no diré fàcils, però sí que els vents bufaven molt a favor del que estàvem fent, després els grups anem canviant, anem a transformar-nos i justament doncs, al cap d'uns quants anys vam deixar aquella fórmula acústica per passar a un format més elèctric, potser un format més, més comú, però que nosaltres necessitàvem passar per allà. I això va costar una mica, de que a relés va costar doncs, de que els canvis no sempre són doncs, fàcils de vegades per assumir. I, i d'alguna manera creiem que Oxygen és el disc que, que va acabar de consolidar doncs, aquell moment, aquella etapa que potser va ser més complicada per nosaltres un temps de picar molta pedra i que d'alguna manera va venir la recompensa a través d'aquest algú. I per començar aquest àlbum, eh, una de les cançons ens les l'has estriat tu totes, en, en aquest cas parlarem de la cançó Les Ampolles, el, que mm. l'escoltarem tot seguit, però, però primer et volíem, que, et volíem preguntar què volíeu explicar amb aquesta cançó. Bé, bueno, d'alguna manera és aquella idea no? de, de les ampolles, dels missatges dintre de les ampolles, a vegades naveguen, doncs, i, i, i en aquest cas jugàvem amb aquesta fàbula, amb aquesta història, a través d'algú que juga aquest joc i d'alguna manera ens fa anar tots de corcoll, no?, a través dels seus missatges. D'alguna manera no deixa de ser també una mirada cap a, cap a vegades, eh, entre cometes, com ens manipulen, no?, per, per, com a vegades els deixem portar també per altres veus, per altres idees, que potser no són les nostres, que ho comprem fàcilment i això a vegades ens treu, ens treu del nostre lloc i en aquest sentit doncs, és una fàbula d'algú que està jugant a aquest joc de missatges que ens va distraient i que d'alguna manera des del lloc on ell ho fa doncs, es fa un far de riure no? veient com, com tots perdem el cul eh, a la primera de canvi Sí, de fet, diu i hi, hi ha ara mig Montser que l'ampolla i l'altre mig va tabalat mentre bé, mentre hi aquest, que, que encara té dues ampolles més partirà, si vol, no? Sí, sí. sí, de vegades és una mica doncs, la sensació que ten en aquest, en aquest joc que vivim, que hi diem vida, no? I especialment, no sé si mirem els, els grans i mitjans de comunicació o les tendències o com avui dia doncs, la informació ja no té tant a veure amb la veritat, sinó que té més a veure amb, amb, amb el sentit que cada escola li vol donar i amb la manipulació moltes vegades que... Que volen, volen aconseguir a través d'això. Molt bé, doncs ara escoltarem la cançó aquesta, Les Ampolles del disc Oxigen de Gossos. Eren dues ampolles juntes Com un bon dia van començar un viatge sense límits amb un missatge dins del mar Ningú sap que hi van escriure, ningú sap qui les va votar. I ara n'han trobada una, encallada en un corall. i dos missatges tindrà la clau per poder entrar i ara mig món cerca l'ampolla i l'altre mig va tabalat què hi haurà rere la porta i a quina porta hem de trucar Potser hem de fugir, potser hem de marxar. Cercarem el qui va escriure, que ens deu fer de riure, amb dues ampolles més per llençar al mar. No tinc temps per perdre, anem. Potser hem de fugir, potser hem de marxar. Cercarem el qui ho va escriure, que ens deu fer de riure, amb dues ampolles més per llençar al mar. amb dues ampolles juntes que un bon dia van començar un viatge sense límits amb un missatge dins del mar. No tinc temps per perdre, anem, potser hem de fugir, potser hem de marxar. Cercarem el qui va escriure, que ara es deu fer un de riure, amb dues ampolles més per llançar-. Ja. Cercarem el qui ho va escriure que es deu fer un farro riure amb dues ampolles més per llençar. Tenim aquí amb nosaltres en Nacho Tarrés, que és una de les veus i guitarra del grup Gossos, el grup aquest de Manresa, que fa 30 anys que, que, que està als escenaris i, i que tenen una discografia ben variada. Avui, eh, bé, aquí nosaltres. Bon dia, Nacho. Hola, bon dia I la, la cançó que parlarem és Un món de flors i violes Aquesta cançó és un, un estil una mica diferent de l'altra la, que hem sentit Amb potser una mm -hmm. idea així com més rigui, no sé, no sé què van diràs tu mm -hmm. eh, La idea era, era innovar una mica amb aquest, amb aquest tipus de, aquest, aquest so una mica diferent Teniu Bueno, idea? va... La música reggae, d'alguna manera sempre ens ha acompanyat. sempre hi ha hagut alguna cançó com a mínim una a cada discc que, que d'alguna manera representa aquest estil o aquesta manera de fer. Uh, el reggae deixa molt espai a la melodia. És un, és un ritme d’anar fent que té un flow que podien dir de bon rollo. No? I en aquest cas fem servir aquest reggae, per ser un tema que és un punt, també, una mofa, no?, una mofa de tots nosaltres, que també parla, doncs, de com, com, una mica com acabem que vam escoltar de les ampolles, doncs, com també, a vegades, ens fan anar amunt i avall, no?, els diferents, diguéssim, poders o, o que hi ha al món, no?, com, com ens van distraient, tots sovint, de la, de la realitat, no? Nosaltres som un grup que sempre hem pensat molt, no?, que la l'inici o la veritat comencen en un mateix, en intentar fer-se preguntes i tenir un esperit crític per no deixar-nos entabanar de seguida doncs, de, de missatges, d'idees que potser el que busquen doncs, és, és distreure'ns no? I, i crear aquest món de flors i violes que, que a vegades no som capaços d'aterrar i de donar-nos llocs la importància que tenen les coses que són verdaderes les, les verdaderes, les importants no? que les importants haurien de ser les primeres de la, de la llista i, i no les últimes Clar, però el... hi ha la mofa aquesta de, de si vols farem un món de flors i violes mm -hmm. si, si això t'ha d'ajudar però, però no, no pot ser una mica veritat aquest món de flors i violes no podem fer-lo una mica veritat Sí, Sí, sí que ho és clar però la idea és que, que això neixi d'un mateix, no? De, una una de, les, de les coses boniques de la vida és que tots som diferents i cadascú pot aportar un fragment d'aquest fractal que en diuen realitat, no? I a vegades és una mica que ens oblidem d'aquesta capacitat que tenim de, de ser creadors i d'aportar la nostra mirada i molt sovint el que fem és comprar, comprar altres mirades o altres, altres coses que no som ben bé nosaltres, no?, que ho fem doncs, perquè a la tendència o perquè la majoria diu això i, i una mica aquí el que pretenem és això, que, que busquis aquest esperit crític, que et plantegis les coses per tu mateix i, i aquest, aquest és a, a, el punt de partida que farà que sigui autèntic. Doncs amb aquesta idea escoltarem la cançó Un món de flors i violes de gossos. Anem amb nosaltres en Nacho Tarrés, que és veu guitarra del grup Gossos i eh, estem escoltant aquesta setmana eh, diferents cançons de l'àlbum Oxygen que va ser el premi millor disc de l'any del 2007 I, i escoltarem una cançó, eh, en aquest cas més, més dura o més trista perquè és en un instant trista de Patum és una cançó que relata un atac ultra que va assassinar un noi durant les festes de Patum, és a dir, com la festa major de, de Berga l'any 2005 i el noi es deia Josep Maria Isanta i tenia 22 anys eh, el primer que et, volia, que et volia preguntar Nacho és el, fer, fer cançons així eh, serveix per denunciar aquests, aquestes coses o per fer-les conèixer? segurament, segurament. Eh, el que sí que serveix jo crec que és per com a mínim per fer un homenatge no? a, la, a la persona en aquest cas a Josep Maria Vam tenir també el gust de conèixer la família eh, durant el transcurs de la creació de la, de la cançó i també fer un homenatge col·lectiu al que, al que és en aquest cas la Patum, no? que per nosaltres és una festa molt estimada i que veiem el que genera una festa així al voltant de, de en aquest cas, la gent de Berga, no? que, que per ells és, doncs, és un tresor i el fan brillar eh, d'una manera espectacular. Sí. Eh, i, i, I va ser realment per tots un gran trauma, no? va ser una notícia molt forta quan, quan va passar això i una mica la cançó intenta reflexionar també a, sobre aquest fet, no? de com pot ser que, que, que, que passin aquestes coses. No? Al final eh, això era un grup de persones de, de Berga, d'alguna manera, jo no sé si serien tan ultras o, o potser podríem posar l'etiqueta de persones poc socials o antisocials, Segurament amb molt poca consciència del, del que van fer o del que va passar. I finalment el que potser per ells era un joc doncs va acabar amb una desgràcia, amb la mort d'un noi que era brillant i que, que era molt estimat pels seus amics, la seva família. I tot sovint a la vegada, quan escrius cançons et planteges de què escriure i de què parlar, no? I, i què més o què millor que, que fer servir doncs, una història real que va passar per fer-nos conscients de d'aquesta imatge i, i, i, i tant de bo que no torni a passar mai més alguna cosa així Aquesta història tan trista va, va commocionar tot Catalunya i evidentment sobretot al, al Berguedà o a, les, o a les zones de prop uh -huh. eh, vosaltres teníeu alguna, alguna vinculació amb, amb la Patum o en aquest cas amb, amb, aquest, amb aquest noi o va ser que, que us en veu entrar a, diguem després i, de, i, i, i veu decidir fer aquesta cançó jo recordo personalment el dia que va passar, no? Que va ser com, com molt fort, perquè a més o més es, es va aturar la Patum i, i, i, i sí que nosaltres, al ser de Manresa, som, vivim molt a prop de Berga i, i la Patum, jo particularment, i alguns dels meus companys que ens la sentim nostra, no? Sempre, sempre que podem hi anem i gaudim d'aquest espectacle que va molt més enllà d'una festa que és gairebé una mena de ritual doncs, on, on tota la ciutat es volca en viure una experiència molt, molt poc, uh, molt poc uh, comuna no? uh, avui dia, que és veure com tothom s'entrega doncs, al voltant d'una festa, d'una idea. I està clar que això va generar un trauma molt fort per tots. I d'alguna manera la música doncs, té aquesta que, també qualitat que que abans de generar un record doncs, intenta, de, intenta doncs, superar aquest trauma i, i quedar-nos amb alguna cosa de tot allò que va passar. A més, el, el 2007 va editat amb un disc amb, amb altres músics del Berguedà eh, dedicat al, a la família mm -hmm. de, del Josep Maria. Eh, com, com va sortir aquesta iniciativa? D'alguna doncs, manera era fruit d'això, doncs, de que el Josep, el Josep Maria era una persona molt estimada, era un, una persona que escrivia, era poeta, molt sensible, i evidentment doncs, tota la seva família, amics, i nosaltres també ens hi vam sumar doncs, a, a, a rebre-li un homenatge, no? perquè va ser realment una doncs, cosa molt colpidora, molt, molt de cop, aquell com que no ningú s'esperava, i, i calen aquest, aquests actes, no? a vegades com a societat, per poder-nos refer i per poder tirar endavant. Doncs escoltem en, en un instant Nit Trista de Patum dedicada al Josep Maria i Santa eh, que, que va morir en, en un atac en una festa major de, de Berga del 2005 Escoltem-la Dia de purgues pel que queda d'any. A la plaça el foc ja crema, l'àliga no és mai la primera. Tot és a punt, tot és preparat. Es mouen les masses, tremoren les ganes. A la ginetes ja se sent fer un defensa. Al ah. carrer costa avançar, masses trets per la gent hi ha. Al sí. carrer que va a la plaça hi ha una brona que es cridaça. La barreja de mama, tot a punt per començar. Però hi ha qui vol que tot s'acabi, que no tinc un bon final. No em preguntis per què això passa com és Mal, ningú va poder imaginar Amics que s'abracen, després del salç, ens trobem a barraques. I la música sona, des de dalt a les escales. els balcons de l'infern, i les llums ja s'apaguen. Salten els plens, es crema eh, la plaça, crema, crema. i sempre al mig, viure una altra aigua, gira eh, la eh, gent, gira, gira. gira la gent. Els àngels somiren, ja ha arribat el moment. Hi ha barraques, tot es torça, hi qui vol fer servir la força. Aquell que corre a pensar la salut del seu germà, i el vell mig, argis clar d’una navalla, ta de sang cri de la gent,igu tu no Seguim amb Nacho Tarrés, que es veu guitarra del grup Gossos, parlant de les diferents cançons del grup Oxygen. I avui parlarem de la cançó Oxygen, que és la que, la que dona nom al a l'àlbum. I, eh, primer, mira, et preguntaré per què veu triar que, que l'àlbum es digués com la cançó, o la cançó com l'àlbum, no sé, però per què veu triar que, que fos aquesta, que la que donés nom a l'àlbum? Bueno, potser perquè, perquè ens feia, en aquell moment ens feia falta oxigen Ens feia fa, falta oxigen i alhora teníem, teníem ganes de, de, de portar aquest oxigen. No? Metafòricament podria ser aquest, aquest aire fresc, aquesta necessitat de, de respirar, d'agafar aire i de tirar endavant. Com ja et comentava l'altre dia el disc oxigen per nosaltres va ser molt important perquè va ser com, com un dels punts culminants de la nostra carrera en un moment en què no era, no era fàcil tornar a l'escena després de tants anys i d'alguna manera creiem que aquest disc resumeix, resumeix molt bé una part de l'etapa d'Ussos, no? aquesta part potser més elèctrica on cerquem altres ritmes, altres, altres estils dintre del pop rock que, que, que ens acabin definint. No? I la cançó oxigen, Uh, doncs és una cançó molt pop molt, molt rodona en la seva manera d'articular-se i moure i també, també creiem que és una manera original també de parlar de, de les relacions de parella no? de, en aquest cas d'una parella, dos persones que necessiten, necessiten oxigen necessiten canvis, necessiten que passi alguna cosa per, per, per, per trencar moltes vegades aquelles dinàmiques que s'acaben convertint en coses tòxiques i que no ens permetaven anar a avançar no? i en aquest sentit doncs és un clam a l'oxigen al respirar al, al aturar màquines i replantejar-se les coses Clar, però un, ca, un clam a l'oxigen que, que, que, que sembla molt assumit i, i molt fàcil no sé, no sé si a l'hora de la veritat de, de posar-ho en pràctica et sembla tan fàcil eh, tenir assumit mm -hmm. i, i, i tirar endavant amb aquest oxigen no ho és, no ho és, està clar que, que hi ha moments de la nostra vida que ens posen a prova, però eh, tenim dues opcions, no? o, o viure-ho des de la por, viure-ho des, de, des del jo no puc, o tot el contrari, en, en viure des del confiar, i així com cada dia surt el sol i, i, sort, i venen dies nous, Uh, i que fins i tot veiem el temps com va canviant no? etcètera, etcètera, doncs tot això també ens ha de donar jo crec que aquesta fe, uh, confiança en no tenir dubtes, en creure més en nosaltres i que, que moltes vegades no som mereixedors de viure aquestes històries tòxiques o, sinó que tot el contrari no? que, que en el canvi està l'oportunitat de millorar la nostra qualitat de vida doncs amb aquesta idea escoltarem la cançó Oxigen del disc Oxigen de Gossos. M'agradaria trobar-me dins l'aire que respires per un moment. M'agradaria trepitjar terra en tu al meu costat. El meu reflex dins dels teus ulls, buits com a parador. El silenci ens trenca, m'agradaria poder fer-ho millor. I reboto, i no et trobo a prop. Sempre has d'esperar alguna senyal observant rere la finestra. Jo no et puc ensenyar els colors del mar al teu damunt. de dir-te tantes coses, però per mi mai tens un moment. Persegueixo els nostres somnis i a tu t'és indiferent. Tantes mentides i tantes històries i em sembla que no saps qui sóc. I el silenci ens trenca. M'agradaria ser molt millor no et trobo Allò sempre has d'esperar algun senyal observant rere la finestra. Jo no et puc ensenyar els colors del mar del teu davant. Tens la porta oberta l'observant rere la finestra. Jo no et puc ensenyar els colors del mar al teu davant. Tens la porta oberta. Millons no existeixes ni pas despertes i estem junts fins a dimecres, dijous, veus Esperar. Alguna senyora d'un serpant rere la finestra. Jo no et puc ensenyar els colors del mar al teu davant. Tens la porta oberta. I acabem el disc de la setmana d'aquesta setmana amb en Nacho Tarrés, que és veu guitarrista del grup Gossos i hem estat eh, sentint les diferents cançons del disc Oxygen. Eh, avui eh, escoltarem la potser la més famosa d'aquest àlbum i potser també del grup, que és la cançó Corren. Eh, és, una, eh, és, és una cançó que... Això que, que s'ha fet molt famosa, no sé si en el moment de fer-la éreu conscients que, que agafaria tot, aquest, tot, tot, tot el que arribaria on ha arribat aquesta cançó. Doncs no, la veritat és que no. Uh, jo crec que costa molt uh, adonar-se d'això. No? Sí que to, les cançons són com pills i tots tenen uh, un aura especial, no? una idea, un sentiment... I sí que és cert que, que aquesta cançó de, de seguida va entrar eh, i ens va moure, però no, això dels, eh, dels hits, no? si fos tan fàcil, segur que hi haurien grans empreses que es dedicarin a fer això constantment, no? o intel·ligències artificials, i bueno, ja veurem que, que, que acabarà donant-nos el futur. No? Però en tot cas, és, eh, quan passa això, jo crec que és una confluència de tantes coses que és molt difícil premeditar-les. En tot cas és una cançó que en estem molt contents, molt orgullosos de tot el que ens ha portat i realment, com dius, segurament és Segurament és aquelles cançons que, que, que acabarà sent més coneguda la cançó que el grup, no? I, i per tant això ens, ens supera, ens, ens depara, tot el que ha pogut portar-nos era algo que no, no, no podíem, no podíem pensar-nos, no? I realment és un clàssic i és la cançó que no pot faltar mai en un dels concerts de d'ossos. Pot arribar a cansar tocar-la cada vegada o que, o que us la demanin, suposo, molt insistentment cada vegada? Està clar que sempre els grups sempre volem mostrar allò nou que estem fent, no? Del que estem més orgullosos normalment és de, del, que, del que estem fent en el temps, en el temps real. Però aquesta cançó té una màgia mm, especial que la, la, la, la, la pots percebre de seguida, que fas el primer cop acord i obres i dius la primera paraula. El que generen les persones doncs fa que realment doncs, se't tregui aquesta mandra i, i en aquest sentit, què, què millor que oferir un, un regal a la, a la teva audiència. No? I, I aquesta cançó sempre té aquest, aquest aire. No? Que, I a més a més, té aquest punt entre... Uh, alegre però a l'hora també té un punt tris de nostàlgia la veritat és que sempre deixa un bon regust i per tant, per tant la seguirem fent fins, fins que calgui a més és, és una cançó que tinc la sensació que, que cadascú ha interpretat una mica com, com li ha anat bé però què, uh -huh. què volíeu explicar amb, amb aquesta cançó bueno de fet el fet de que les persones interpretem cadascú les cançons i les lletres de la nostra manera és quelcom que nosaltres ens agrada Uh, ens agrada pel fet de no sempre donar mastegades les coses sinó que fer que la persona que ho està escoltant s'impregni d'un sentiment i, i l'elabori no? en aquest cas doncs, també parla de l'absència de, de, de, de, de l'absència no? d'algú o d'una parella possiblement hi ha un buit uh, però alhora també hi ha una necessitat de de córrer, de, de tirar endavant de no parar no? De, i, i d'anar digerint d'anar integrant totes aquelles coses que han pogut passar no? és, com, és com un cant també a la vida i, i a tirar endavant malgrat tot sovint doncs, hi hauran imatges, hi hauran paraules que formaran part de, de, de la nostra vida i no es podran mai esborrar Pot ser que corren en sigui l'etapa prèvia Oxygen? No Bueno, està clar que és, un, és una cançó que és un, un punt d'inflexió, no? Per tant, el que, el que va, va generar aquesta cançó i el que va venir partida després difícilment és superable, no? Per, per, si més no, a nivell de cançons, no? I, i està clar que... Que per que aquest, aquest any, el 2007, quedarà per la història de, de, de bossos. No, però dic con conceptualment també per, en, en, o sigui, vitalment el fet d'haver de primer, o sigui, abans de tenir superada una cosa o de, de poder-la relativitzar uh -huh. que seria més oxigen, el fet aquest d'haver-ne de, no sé si de fugir o de, de trobar-te en aquesta situació. Bé, bueno, molt sovint, ho comentàvem durant una setmana amb no? les altres cançons, Uh, molt sovint t'has de, de refugiar en tu no, no queda un altre, no? el, el món tot dilúcia no? a, vegades, a vegades ho tens tot en contra i sembla que no, que no acabis d'encaixar, de trobar el teu lloc i l'única manera que pots fer per de tirar endavant és confiar en tu ser perseverant i, i, i mirar l'horitzó, creure en aquelles coses que realment tu pots fer possibles no? i aquesta cançó crec que també té a veure amb aquest anel, no? en aquella època en, els que, en la que gossos com a grup, estàvem vivint un, un moment complicat, eh, complicat en el sentit d'acabar de, de, de, de, de, de tornar a trobar el nostre lloc en, en l'escena, en, en, en la música, i creiem que oxigen i d'alguna manera aquesta cançó és el colofó final, doncs, doncs ho vam aconseguir, i per això ens en sentim molt orgullosos. Doncs, com que encara ens queda temps per descobrir el que ens hem amagat i no ens hem volgut dir, eh, escoltem ara la, la cançó de, de Corran, Doncs hem sentit la cançó córrer del, del disc Oxigen de Gossos. Moltes gràcies Nacho Tarrés, que és veu guitarrà de Gossos, per haver estat amb nosaltres aquesta setmana i haver-nos presentat aquest disc. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i convidar-vos els que esteu escoltant. Si us veu de gust aquest any, segurament serà l'última oportunitat de veure Gossos a, en directe. A, estem a 10 localitats. Podeu trobar la diferent informació dels concerts doncs, a la nostra pàgina web I, i malgrat no acabem de tancar la porta definitivament, sí que sentim que també és un canvi d'etapa, de moment, i, i tenim ganes de, de gaudir-lo i compartir-lo amb els nostres seguidors. Així que ens veiem aquest estiu a diferents llocs de Catalunya.